Du har till i suttra hotline- och jag är din slav. Hej. Hallå. Hey, Vem är du? Jag är Thomas. Hallå Thomas. Jag har aldrig gjort nåt sånt här förr. Ta det lugnt. Hur står det till med lill Thomas? Det är nog ganska bra. Vad har du på dig? Ja, Jag har på mig en svart spetstrosa. Och så har jag- så, ja, nu är klockan. Radio Pleppo börjar nu. Om vi kan Va? prata senare. Jag ska lyssna på, på det. Vad är Radioplepp? Och det är ett radioprogram jag brukar lyssna på. det Vi ska Ja, det. Är... Radio Pleppo Just med Ted och uh... Ted och Kai Ja, alltså Idag är en sån där dag En uh, grå, trist dag Alltså jag vill gräva ner mig en grop i marken Vi har tråkigt helt enkelt Vi har haft tråkigt hela dagen Alltså vi steg upp tidigt Och det såg ut som vilken dag som helst Men det har varit jättetråkigt <laughs> Alltså idag så vet jag faktiskt inte vad vi ska göra Alltså vi har inte lyckats sitta på någonting vi, vi har som inte lust med någonting Vi hade nog en massa idéer om att Vi det till Borgbacken Eller Solandia Eller Visolacht eller något Men det regnar ju Vi har inte lust Shit vad tråkigt det Vad är klockan? Inte över tre det är långt i kvällen. Alltså, vad ska vi göra? Ja, det måste ju finnas någonting. Vi skulle kunna göra fem i topplistor. Tråkigt. Nej, men kom igen nu. Jättetråkigt. Okej, no, men jag gör en lista här över ja. namn som jag tycker är roliga. Namn. Ett, frans. Är det inte ganska kul? Nå, ja. Två, paderumpalak. Är det ett namn? Nej. Tre, ro... Nej, ja, jag kommer på något fler. Det här var tråkigare än jag trodde Mm. Hej, jag fick sms. Oho, ähm, vad vem? Äh, Littymäsi on suljettu maksamattomien lasken tack ja sauna fucking lahtin. Vad är typist. ju Mm. No vi ska försöka vårt mesta att hitta på något nu. Ni kan lyssna på en låt så länge. Säkert en tråkig Uy, Miko! 1 2 1 <kör> Sära och pröllopskästar! Först jag vill se na, Jag inte pratar så bra bakkor, <kör> Men jag lovat mig att när Jarmo giftit tsejn. Jag sjunger, sången, jag sjunger, <skratt> Jag är lite sjunger, sjunger, sjunger, sjunger, sjunger, sjunger, sjunger, sjunger, sjunger, sjunger, Benjamins konstiga vaffar! Varför undviker du speglar? Benjamin, vi lever i ett samhälle där vi ständigt är under observation: speglar! Staten! De ser dig genom spegeln. De bandar in varje sekund när du står och speglar dig. Allting sparas i ett stort filmarkiv i Tölö- och används sen för att planera din egen död. Ingen, Benjamin, ingen dör naturligt. Allt är planerat och arrangerat in i minsta detalj. Titta Det aldrig i en spegel. Och om du mot all någon gång råkar se dig in i spegeln ska du omedelbart krossa den och skrika, mörkat, mörkat, mörkat, knäppa. Ty, ligger en styrka som inte ens staden rör på. Fafa, du är nog jättekonstig, du. Helga minst konstiga fafa. Gustav 48 Ivar 32 Så du Ivar? Ja. Ja. ja Det här är förresten Radio Pleppo med Ted och Kai Eller ska vi säga Radio Tråkigt med Flö och mm, Vi har tråkigt jag och Ted Och vi har ingenting att göra eh, Eller nu i spelar vi bingo Bertil 9 Och det är egentligen väldigt tråkigt eller vänta nu Hej Bertil jag, jag fick bingo Oho, Ja titta Fast du har ju tre siffror för lite Det det här bingo inte Nu skiter vi i det här Vad ska vi göra med priset då? Men släpp ut den Vad ska vi göra istället då? Jag vet inte Hangman Okej okay. no, Okej okay. Jag har ett ord på fem bokstäver Trist Ja Det, det var kanske lite för lätt Okej, okay, no, men jag har ett på 20 uh, bokstäver. Okej, okay, nu no, ja, T. Uh, ja, det börjar och slutar med T. Är det tråkigt? Ja, vi skiter i det här också. Men vad ska vi göra då? Vi kan ju lyssna på radio. No, ja. Får du en extrem? Mm. Här. Ah, ja, ah, ja, det är det ju, ju, ju Radio Pleppo Pleppo just, just nu. nu. Det är ju, det är ganska, ju ganska tråkigt. tråkigt. Nej, nej alltså, alltså, nu gör vi något annat. Ja. Det här är kallelastika och idag ska jag undersöka vardagen för lagens långa armar. Polisen, som instans, har ju på den senaste tiden blivit anklagad för att vara onödigt våldsam och snarstucken. Och jag beslöt mig för att ta reda på sanningshalten bakom de här anklagelserna genom att bli en del av en polispatrull, sätta mig i baksetet på polisbilen och följa med två helt vanliga poliser i deras arbete under en kväll. Så nu sitter jag här tillsammans med kommissarien Karlsson och konstapel Lagergård. Vad säger ni, grabbar? Kommer det att hända någonting så här en vanlig tisdagskväll? Ja, bandad du nu? Kommer det här in på magnetband? Jo, jag har igång bandspelaren nu. Ja, när man är polis så vet man inte vad som kommer att hända. Och man ska inte underskatta en, som du säger, vanlig tisdagskväll. Jag och Lagergård har nu sett såväl våldtäkter och mord och väpnade rån och mordbrand och grova snatterier på en vanlig tisdagskväll. Ska ni säga att det är våldsamt här i Åbo? Alltså är brottsligheten stor? Nå, vad ska man nu säga? Titta nu bara. Radan visar att den där zoomarun där framme kör 57,84. går är du redo? Ja, redo. ja ha. Vad gör en gammal dam som du kör sådär fort? Ursäkta, konstantin. Jag visste inte... Kommissarie, om jag får be. Och sådana där ursäkter ska inte hålla i domstolen. Ja, vill... Håll händerna så jag kan se dem. Vad <skratt> Och nu kommer du ta en titt på den här blinkarsen här. Jaha. Ja, ursäkta. Jag gör ett radioreportage om polisarbetet här i Åbo. Äh, har du någon kommentar till hela den här situationen? Ja, jag tycker Dina blinkars är så shitiga. Ja, hur ska man nu kunna se vart du ska svänga? Nuktar du sprit också? Nej, jag är nuktarist. Det parfym. Ja, ja. Ja, det är nog otroligt vad gamlingarna har börjat våga göra motstånd. Rekka i munnen och lytte inte ord där och... Hon förtjänar nu egentligen mer än 400 euro i böter. Men jag är på gott humör ikväll. Men alltså, kvinnan var ju invalid och hade ju uppenbart svårt att röra sig snabbt där. Var det verkligen nödvändigt att dra ut henne ur bilen? Kasson! Har du sett? Ude jag sitter här i bilen för mig själv, och vi stannade för en mitt på torget i Åbo. Blåljusen är på, och Carlson och Lagergård sprang in i hansa kvartären med dragna vapen. Alltså, jag vet inte riktigt vad det som har hänt, men jag beordrade sitta kvar i bilen, och... Och här kommer de nu. Ja, det var ju riktigt fantastiskt det här. Ja. Sex Arnold's Donitsar för fyra euro. Det är sånt man måste utnyttja. Lagergård, får jag smaka på din Hasselbacken sen? Nå, no, vist får du det. Alltså... Det var alltså ingen nödsituation inne i Hansa då? <laughs> Nu man ju kalla det en nödsituation nu. Donitsreja det är alltid ett polisärende. Du alla patrullen, det är Donitsreja vi vid Arnold. Min pappa var polis och min farfar samma och... Ja, det du riktigt någon fråga för mig? Det är ju klart jag skulle bli polis. Är polisyrket ett farligt yrke skulle ni säga? För vad säger du Lagergård? Nå, no, det är ju någon lekskola inte. Jag har blev blivit skjuten och vi bränner ju oss på kaffe varje dag. <gör> <gör> Nej, på riktigt så gör vi det. Är det värt riskerna? Ni har ju familjer och allting. Familjen vet ju nu när jag, att när jag går på jobb så är det kanske sista gången de ser pappa. Jag ibland brukar jag ha lagargård att ringa hem och säga att jag har omkommit. Bara <gör> för att skoja lite, men ännu lever jag ju som du ser. Rackaus och lum valkoinen On puhdas niin kuin hankki helmi, kuin sen aamu jää. joskus kauemmin sen loisto kestää pois. Maanilla tullen katoa ja tumpuu aina pois. Värkän elastikka on nyvärkkädevara alvaar. Ni hör säkert skottlossning här i bakgrunden. Karlsson och Lagagård skjuter mot okända gärningsmän. Vi är i raunistula och det är mörkt. Jag tror vi skrämde bort dem nu. Alltså vad är det frågan om? De jävlarna pallar äpplen, sneakna tjuvar, omöjliga att få fast. Var är Lagergård? Uh, Lagergård! Kansan! Lagergård! Är du okej? Okay? Kansan! Vad hänt? De jävlarna kastade pinnar jag fick i huvud. Ira äppelballande svin! Ah! Ah! Ah! Ah! Carson, låt dem springa. Jag måste ta med i henne. Jag har lite ont i ryggen och vatten i skon. Och de svinen! Ja, som vi hör så är polisarbetet fullt av dramatik. Just nu är vi på väg i full fart, i Hesame med i helg. var nog okej efter den här äppelincidenten men fick någon sorts magkattar av alla donitsar och kollapsade. Hej, visst finns det maskinjevär på helikoptern? Han där nere kör ju alldeles för fort. Kallelastik rapportera från insidan av polisväsendet. Klart slut. Enligt dina berättelser. En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt 10. De olydiga barnen lär sig en läxa. I den lilla byn bull ludde barnen inte alls. Nu ska ni sova! Nej! Föräldrarna samlades för att hitta en lösning på problemet. pinnar delades ut, men en vecka senare var alla pinnar trasiga av all aga och barnen ludde fortfarande inte. Nu är det matdags! <skratt> Utegångsförbud samt indragning av veckopengen prövades därnäst, men då gjorde barnen revolt och rymde hemifrån. Nu ska ni få sova. Nu var goda och dyra, och något måste göras. Clownen Jumpa kallades till byn, och man hoppades att han skulle få banen att komma tillbaka. Allting började bra, men när clownen Jumpas uppträdande nådde finalen, tog han i för hårt och jonglerade hela sig. <skratt> Barnen bildade kolchosaur och började försörja sig själva. Föräldrarna grät och var uppgivna och många gick in i den svåraste depression. Man försökte rådfråga kungen, men han var på golfresa i Bulgarien. I Barnkolchosaurna rådde harmoni och glädje och kulturen blomstrade och vetenskap gick framåt och uttagningarna till idols började. I will always love you. Du är värdelös. Men det barnet, han det trollet Hidalgo hade slitit sig ur sin fångenskap och hotade harmonin i Barnkolchosaurn. 30 och barn åt soppet, oj, och paniken var stor. Föräldrarna, som blivit hårda i sina hjärtan, skrattade åt hemskheterna och vägrade hjälpa sina barn. Yeah. <laughs> Men då anlände en skrivelse från rikets folkpensionsanstalt, i vilken det konstaterades att barnbidraget skulle upphöra då barnen inte längre levde. Föräldrarna blev upprörda till trolllet Hidalgo och åt nu 20 barn om dagen. <laughs> Plötsligt satte det trollet Hidalgo, den feta flickan Mirjam i halsen och kvävdes omedelbart. Barnen grät av lycka och återvände till hemmets trygga ro. Föräldrarna slutade aga dem, ty barnen hade nu lärt sig att lyda. Men hur gick det med kungens golfmatch? Han förlorade kraftigt, blev ursinnig och startade 30-åriga kriget. Edeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. Ja, radio, pleppo, radio, pleppo, pleppo. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och idag har vi skittråkigt. Vi har inte gjort någonting. Just nu är vi i hissen här i Yllehuset och roar oss med att åka upp och åka ner. Ja, no, till först så var det faktiskt ganska kul det här men nu har vi hållit på så länge så det... Han har nog till viss del förlorat sin charm. Ja, äh, hej. Kai, Kai, nu är det min tur att trycka. Tryckte inte förra gången? Nej, det var nog du. Och förra gången fick du välja våning två gånger då du svarade rätt på den där gatan. Aj ah, ja, då no, ja. Okej. Okay. Åhå. Äh. Du stannade redan. Anteekst mot att ta hissen var att du. Ja. Ja, hur ja. länge har hon stått och väntat där på fyra? Ska hon inte ta trapporna snart? Hon sitter ju i rollstol. men mm, ju för sig. Shit, vad det här är tråkigt. Ja, om vi ska ta och trycka på alla knapparna på samma gång och se vad som händer. Alltså, jag håller in alla våningsknapparna och så trycker du in sägsknappen och halvutensknappen samtidigt. Okej. Okay. Äh... <laughs> det stannar. Ja, vi är ju mellan 7 och nåt alltså försök trycka på någonting. Jo, jag trycker hela tiden men inte inte verkar det funka. Benjamin ska åka förfar. Jag ska till tandläkaren för första gången på onsdag. Vad gör de riktigt hos tandläkaren? Tandläkaren Benjamin Jag har varit i tandläkaren Och när du kommer in i rummet Så hör du skriken av smärta Från de andra patienterna Tandläkaren själv står Med sitt blodiga förkläde Och skrattar när han ser dig Sen binder han fast dig i stolen Och tar fram sina knivar, sina Borrmaskiner och sprutor Du vill skrika på mamma Men du kan inte och han pressar en blodig drasa i din mun Och när han borrar är han slarvig Och det händer att borren slintar Och kommer ut genom dina kinder Aj, aj, aj Sen drar han ut dina tänder med en glödande tång Och det gör så ont att du bara vill skrika Och skrika och skrika Faffa Du är en elak, senil, jävla gobstrott Det är jag minst konstiga faffa Fred på jorden Med Frida och Frida Fuck my dick mm. Fred på jorden Hej Hej Och välkomna till Fred på Jorden. Med Frida och Frida mm. Frida mm. Köp kommer lastar Ja men vadå Fred på Jorden. Mm. Precis mm. Och idag är Fred på Jorden. Med Frida och Frida mm. Så ska vi prata om kvinnovåld För Fred på Jorden är ett samhällsprogram Och kvinnovåld, sagt mig dig, sker i samhället Precis Fred på jorden. Uh, Frida mm. Har du varit med om kvinnovåld? Mm. Typ hela tiden Som igår på en HM, kvinnovåld att ja, berätta Sack mig dig inga omklädnings. Sackman var ledig Sack deka. Ganska idiotiskt Om man som har en affär Och så vill folk prova kläder Och så sagt mig de Det går inte Mm För att jag köpte en fancy tröja, Mokka Och en blazer Fri på mm. Kvinnovåld mm. Alltså här är ju som klart Att det ska finnas kvinnovåld För Sack det är klart Att kvinnor ska få försvara sig Fri på jorden. Som till exempel Måda Våldtäktsmän Och blottare Och pappmin Sack mig däcka Mm bara hela bara Ja Hej latin Jag bara Nu får jag allt Nej, du ska städa Och jag bara Typ kvinnoval. och våld Sack my mm, på Abbas mm, mm. Min pojkvän Som mm, Spelar fotboll mm. uh, Han är från en annan kultur Och där finns det inte kvinnoval. och våld. Sack mm. Där måste kvinnorna gå med på allt Typ inte när dockas Bara städa Frida mm. Kämpa min lasta mm, Men vadå Permission to docka Permission granted för på jorda på Jodan. Mm. Annars mm. Saul mm. Min pojkvän Ja Har ju ett rockband mm, jag Som heter Allting Suga ha. Och han bara jag på klubbet Och jag bara, får jag någon fri biljetter? Och han bara, vet inte om jag går Sakmaj Dick alltså, vad hade han för fel? Mm, vet inte. Mm, för Frida Frida, mm. jag tror att alla kvinnor ska måste lära sig kvinnovåld mm. Jag går. Mm. Om man ska måste ha kvinnovåld, fast man inte kan kvinnovåld Det kan ju sluta med, Sakmaj Dick, våldtäkt, rånmord mm. Vad som helst Sen skulle det inte heller gå att fara och docka ensam Om inte man ska kunna ha kvinnovåld Frida, mm. personlig fråga mm. Läppstift mm. det här är så du mm, Jag vet, alltså Abbas Han vill ju att jag inte ska ha läppstift mm. För han säger att jag är grann som jag är för på, på jorden Fast jag ska aldrig gå ut utan läppstift mm. Inte jag heller mm. Frida, mm. vad ska du göra ikväll? Mm. Jag ska docka och se på Tapmadu. Mm. Ja, gå Men Sakmajdyk, nu är tiden slut för idag mm. Och idag är fri på jorden Har vi pratat om kvinnovåld och, och alla kvinnor bör lära sig kvinnovåld för på Jordan. Ja, nu tar vi på Tutorkryssning Hej då, Selesen En jag minst konstiga faffa Faffa Pontus min undulat, Dog igår kväll Var är han nu Vad händer riktigt när man dör Ja, Benjamin, undulater har ju ingen skäl Och hamnar direkt i helvetet Där brinner Pontus nu Och skriker av smärta men elden tar aldrig slut Och när han försöker flyga bort Så klips hans vingar av Och han faller ner i eldhavet igen Och där plågas han i evighet Och evigheten tar aldrig slut Och det är ditt fel att Pontus är där det ditt fel att han nu plågas, för nu skötte honom som dåligt. Hör du hans skrik? Benjamin, varför körde du mig så dåligt? Benjamin, jag brinner. Paffa, om det är någon i den här familjen som hamnar i helvetet så är det du, din elaka seniler kitstöveld. Benjamins konstiga fafa. <tryck> Kai, du hade nog änglavakt som klarade dig med bara 46 frakturer. Det är ingen vanlek att ramla ner åtta våningar med hiss. Ja, det var tur. Du, Ted, är ju lite mer musad än Kai. Men du ska inte hänga lätt för det. Och försök inte göra det heller, för den är inte ordentligt fastsydd ännu. Ja... Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och vi vaknar just här på intensiven. Vi är i ett vitt, sterilt rum. Jag och Ted, det finns en säng till här i rummet. Någon stackare som sover, det, det luktar sjukhus. Ted, hur hamnar vi hit? Alltså enligt vad jag minns så var vi mitt i en sändning och så ramlar vi med hissen. Ted verkar vara rätt krasslig och jag känner mig nu inte som jultomtens gudson heller direkt. Ted, kan du röra dig? Jag har jätteont. Men det värsta är nästan att det är ju tråkigt det här. Ted, du ska inte gunga så där kraftigt. Är det något du behöver? Va? Skulle du måste få vässa. Ted! Hur gick det? Ted! Ja, ja, nu, nu har Ted ramlat ur sängen här. Ted, ska jag ringa efter köterskan? Alltså, ska du måste pissa eller... <laughs> ja, det är redan för sent, säger jag. Alltså, nu... Nu kan det inte bli något värre i alla fall. Hej, jag heter Filip. Jag är här på elköksbehandling. Jag har födelsedag idag. Vill ni spela på min PSP? Vi ska ha jätteskoj! Oj! Här ligger ju ju Har du fått det jag beställde? På humör. Vill jag har fått dåligt tur, men jag hjälper dig upp i en